kin ditugu bik kronikari alde batetik laida gerretxe kolina atxaldeon zuri. Achaleon. Eta bestetik iraitzufia horre bid ondo eta attxaldeon. Atsaleon eta erizain bat, eta psikologo bat eta eta hain itz, haiten dituz, takitzenako baina <laughs> e, deskonektatzeaz itz egingo dugu gauk, e, azken aldean, e, be, implikazioa zaipatu geroen, zuen e, lanbideetan, funtsian egia da, lanbidea initzetan ere, implikazio osoa ere gertatzen dela baina e, ba, pertsonetaz, sarduratzen zirelarik beste arazoak, egunerokoan entzuten dituzularik, batzutan ere zure burua implikatzen duzu hainitz, eta uh, beha, uh, horik ere, haipatu genuen deskonektatzearen behar uh, ezin bestekoa den behar bat uh, lanean, iraitz, adibidez? bai, bai, ahont behar ezkoa da, baina nero ustez, hori uh, uh, praktika eta denborarekin ikasten da deskonektatzen, bero, uh, bako itzak atxemaetan ditu bede manera, gazutpentsatzen badela modelorik, horik, baina um, deskoneksioarena da, justuki uh, uh, be lanean ditugun zailtasun guzia igero auge egiteko eta bereziki arazo horiak ez etxeratek hartzeko. Mm horeka -hmm. bat, behar datxeman, meraz? Bai, horeka bat, eta um, deskonektatzeko manera ona, jango nuke, zenta batzuak behar mintzatu, Hori laidak gehiago jenen dauk berdin, baina batzuk kirola dute, batzuk elkarte batzotan implikatzen dira, batzuk musika edo zen gauza, baina etxerat sartu hori deskonektatzeko manera bat atsema iten dute bakoitzak, bai? Laida? Hore, baina, zara, jamezamezala, iraitz gauzala bakoitzak bere modua atsematea. Ze biti bezala, orokohtasunak ezuteen itzan balio, Eta azkenean, uh, ba, bora behar da ere pentsatzen noten, uh, norberak bere, uh, bere zako egukiatan trezna atse mateko. Uh, ba, jaten zinuan, eh, batzuk zirin horite, besta bat zugeiago joan hori laguan, eta kirola egitera duetea, besta bat eksan hori atrago bat hartu, ba, magatza bat bere modua. Eta, bai e, diskonexio hori gabe, hori uh, katse matea zaidara, megero, uh, nik alde bat nuke beskat berda horiak aldatuz, behar, Zerda, deskonektatzea. Hori de ere definitioa bakoitzak ustud definitioa ezberdin bate baten maten aldo gula horren atzean. Baten txatzenen dabe baten ez pentzatzea lanihan paxai da nari buruz, beste bat zantzako izango da baten txatzea ina distanzean, zan, hala. Uh, Beren ez itza horren atzean, detzibezala ez da zain izen Et, uh, ala, dira, dira ba, eta zertazari dira deskonektatzea zari gadelarik. Baita gainera, ez dakit, badalde bortitz bat, ere uh, ba, deskonektatze beharra ergan nahi du laneak sobera hartzen duela, sobera energia hartzen daukula, eta behar dugula moztu ere uh, e, eguneantzea bizizan dugun uh, gauz. Ja, Ez dut hain bortitzatxe maitan, egaitea eh, hori, eh, ala ere uh, ditugun praktiketan eta lanetan, egiada zitugla uh, gozapulitak ikusten, eta uh, eri ere, egaitean diegulun erigertatzen gertatzen eta bakantzten, egaitea hori eskatzen ditatea, eta bakantza kontsa, eta bai, eta... Eta ez dut bat ere zuai pentsatu. Egiada, eta egia da, egiz mm. hartzen dute, eta horiek ikusten dute ere begiz untsa diten nizala eta hori, eta ikusten dute akitua girelarik ere ez dira, oh. bakzu, bi zentzuetan doa, ez eh? dut pentsatzen hor, um, ados naiz laidea egiten duzularik deskoneksio itzak zer gana edu, zuzen, dira ustez a, burutik momentu batan lortzea ez gehiol lanari edo eriak pentsatzen bainan, biztandena uh, gure bizi pribatuan girelarik uh, beti badira uh, gauzabat edo beste bat, pentsarazten diguna, asken final lanean gertatutako zerbaiti, beha xinpleki lanean denbura ainitz pasatzen dugulako, mm. nere ustaz hori xinplea uh, da, eta implikazio hori, jatzen zinona arantxan, implikazio horien araberakoa izango da, justuki, uh, mm. zer nolako, uh, dola bandit zaten alduen azken finanzure bizi privatua, eta hor da, jakin behar, justuki, horreka horien atxemaitan entzen Gainera dugun lanetan uh, gauza biziki uh, zailak ikusten ditugu, entzuten ditugu, bizitzen ditugu, eta giada hori uh, dena beti hartzen bat dugu etxerat. Zut pentsatzen zerbait era ikitzen ahaldenik ere bizi pribatuan hori uh, sanoki, hmm. benetan ez ditugu uh, wala, zaila da, ere, uh, eta nire ustez uh, praktikan... Uh, denborarekin ikasten da, oroitztzenez astapenean hasi nintzeik sarartza nintzen etzerera eta ju uh, galdua, galderaz betea, tristetuak, esatua, sensazio emozioa inninitz desberdin banituan eta nik justtuki uh, egiten zien jago bat, meik atseman dut justukiginitza horeka uh, bat, lagun taxteean biltzean eta laguna on datuz nire uh, bizipen hoiek anekdota horek, hori uh, nire harekin era initza aiipaturuta amaeri zain baitut eta egia da, Ha, hori behar ikatxe mandut nik ola, manera bat a, astapen batean hori kaukenean atxe maiteko eta hori gero nire ustaz lanzen da eta bakoitzak bakoitzakitenu bere bidea baina astapenean, asten zirelarik lanean bizki mustuka bat gira ipatu ginoen mustukaren irudia eta gira, da, biziki zaila dela. Laida, iraitzek uh, kasik erantzun du egin nahi nuen galderari, baina... Nola uh, deskonektatu. Eh, nola, da zer gaitik, ere zer gaitik behar dugun deskonektatu, ez dakit. Mm. Uh, gure biziaren parte baita izaiten alda ere lana, eta izaiten alda holako eguneroko jario normal bat, edo ez dena jena gaxia, baina deskonektatze behar jori, ere zer gaitik. Beher gezkoa, uh, behar dizitzen ditugun jol desberdinak horrekatzeko. Uh, Naiz eta bat, zan jol batek besten, uh, beste giko pixugeiago hartuko duan edo ez, bako ezaren uh, bisizatko yekzu eta baxen arabera. Nahena, behar ezkoa da iretz uh, eksam eh, ditzimagatik, zure uh, bisizat jibatuan ere uh, ez zogera kutsatu haizateko, ze diaga uh, demoraen izpazazatzen ongula lanean, eta hori deno izpazazatzen zaiku, gero diaga lan budean arabera ere... Uh, Um, implikazioa ez, baina implikazioa asektiboak edo emozionala uh, handiagoa edo txitiagoa izaten aldela gureka soan erramuzu iraita, ez, ez dugu eta bizitengo soa bizit, batuzan bai, eskerak baina don, uh, gu beste kiko laguntzan adikira berat horrek jana ere beste energia horiek uh, ebe guk transformatu behar ditukula eta eta horretarako importantara guk deskonezatza, ekkutsatu egia guk emagira, mientu bat izten da uh, Ezin dugula filtro lan hori egin, ezin dut bestea lagundu, la ezin uh, dut gure katua, edo nede bizian ez badut ola da uh, uksigen uh, atzeko aukearik. Eta ustut neskonexio hori dela. Ela de de haide freskoa hartzea. Uh, ba eta lanaren la zateri gainera, pentsarazten dit, gada lanean uh, eriek gure behar dute dute, uh,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 guri dela oiai uh, irriño hogekin uh, etochtzea etzerat eta hogek uh, nire ustez zala ere, uh, suposatzen du etxean horreka uh, hori lohtua dela berzenaz zaila izan berda, etxean gaizki izan gaizki hozaite hori lanera eka hi, laneko gaizki zaitea behiz etxera eka ahi, fea ahunt uh, bizigaitza da mm. Eta berdin ere berriz hartzeko iraitzuk egin duzuna lehen, e, anekdota gisa egin duzu, bai, bakantzietan tetik itzuli ondoan, e, zure errier, edo erran ez dut batez zuri pentsatu, ba, oberazongi, beraz deskonektatu duzula, edo baina azken aldean ere laidea egin zinuen, e, bai, ez dut zula ere osoki, Hori mozten eta bezure paziente edo laguntzen dituzunei. Gaiten zu lato, nik asteuntan zuri pentsatu dut. Alta, beizaiten alda gau batez edo lanetik mm -hmm. kampo ere. Ordoan hor, nunda muga edo badea mugaik edo bakotsak berea egiten du? Bai, bakotsak Nik ustut bakotxak nana bere muga asidatik argi ukan behar duzula zeindan zure kuadroa lan egiten duzularik bedeziki liberala lan egiten duzularik seba ondestela adazoiik ez dira pausatzen instituzioan lan egiten duzularik oriztegizan duzu, pacientek ez dut eztur zenbakiak eta apuntuan zereka soan nik nede zenbaki pertsonala mateniet graz horrek dituen alde honetan eta txarrekin nahena nik konturatzenaz, esperientziaz, pazientek, beti respetatzen dutela, uh, betzen bali maziteta, denetan uh, behar zizanean girela, eta dute bat ere orta Eta hori, pegin dako autu bada, urte balako, dea, benire joalaren parte bat dela, horako fixi momentuetan hor uh, jizatea, dei bat endidez, edo baten bat endidez erakustea, ahemanak segi dezakera. Gero, Uh, nerezat, deraien gampentsatak ez du nice. uh, uh, uh, nahi ezan, ez duala uh, deskonektatzen. Atoz nez. Azte edo, patsiente baten gampentsatzen azten bana ez, itse egin lezun gai bat, gustu uh, nio alakonun bait, edo, ez duala jasen ari, ez dira beti, ez da beti kezkatu anaitz elako, deraien gampentsatzen nidala, eta bidaltzen anbien nizu bat, eta janu ala horna ez, edo, Edo momentu zailetan betresenteago uh, izan hastean. Zer, bena hori, merera baki benda. Eta nik ikusten bana da, osolagun gargia dela, lalean. Eta ikitzen dena jeman hortan, eta benera ez dela bat ere, oza, muga ere errespetatzen dutela. Momentu bat ikusten aldela, nik jaten aldare. Ben, honetan voilà, zitze gengo dugu gehiago, gengo saioan... Uh, Da, eta ez nesu gidez, nesu gidez, eta ulerzen dute, egokia den edo ez. Hala, menedezat ez da, like biak... fadan, ez duzke biak oposaketan eman, diskonexioak ez unait baita espadan, edezat, eta baita espada erjana ez bera ingan betxatzen. Iret, Zufia horrek, batzutan ezet zeraiten zuen, ere parean lxuan... baitut zerrekin ez oso batek giten aurk laitak Bat dut buruan, erintzen esaldia itzulpena egiten, formakuntza batan, erantzaukun formakatzaileak, personen eten dispensabla. Uh -huh. Eta nik ja da hori hainitz atxikinuan, nere buruan, zenta banua iduritzen zitzaidan astapenan hori. Behar nuela, beti justuki izan, ahemanean, jana idut kontaktuan heliarekin, uh, eta orrentzat reiten enzatz buruarekin, uh, entzuten zeitu delarik reiten, mesu ustagoetan ziztela, ta nik uh, egin nahi. Eta um, uh, ez dut pentsat, uh, mesuak baditut bat zutan jendek uh, um, deitz nahuelako uh, gauza bat zuen zat, Nere lankideen lankide gana behiza uh, bidaltzen ditut. Eta nere bizi pribatuan nahi zelarik bakantzetan edo pausako egia da. Nere hogekin nahi zelarik, lagunekin, gurasoekin. Ez dut nahi uh, nere uh, lan mundu hori nere bizi pribatut, pribaturat sartzea. Eta ezut pentsatzen uh, negatiboa adenik hori geitea. Uh, nere ustez, eriak ere badakite ez girela eunetik eun. Ogeitela horren, ogeitela horren gainean beti kontaktua nizaitena. Ja, eta nik ez dut nahi um, ahiskurik hartu nire bizi privatuan gehienik hori sartzea uh, beraz egia da. Belduk egiten dit egeiten duzularik uh, uh, azken finan beti norbaitek kontaktatzen alzaituela edo, edo zein momentutan. Egia uh, da nik ez dut dara hori irudikatzen idu, um, uh, nire hartatzea eta pentsatzen dut nik egiten dudana uh, eta ez zin badut egin momentu hortan nire lankite batek egiten alduela. Eta ez dut pentsatzen... Uh, Ona denik hain beste holan ere uh, eremu privatu orta ratuztea chartzen uh, lana. Zenta lana gelditu behar dan erostez lan uh, eremuan oran bistanena gero egiten zinuna, batzutan, uh, egiten dolarik ez, ez, ez, ez dira bat ere hori ari pentsatu, batzutan, ba ebai, anekdota batzuak pentsarazten ira. A, bete, egumatez, ez uh, da azken finan hajemanak ah, chortzen ah, ira, ez dira bat ah, ah, fiktiboak egiazko ah, hajemanak ah, chortzen ira, eta... Hori, adibidez zaiten alaiz nera horrekin, eta zuri pentsatu arantzazen talagun bat zira, eta momentu urtan, zabeitek, horri eza negatiboa, horrek ez du uh, kutsatzen nere bizi pribatua. Nere pri, bizi pribatuan ustea dei bat etortzen kontaktua, jemana, text, horri, uh, uh, SMS bat edo lako zabeit, bai. Mm horri -hmm. nik ezut uh, zunai. Laida, berdin bukatzeko, zekiten izun erantzun batean iraitzi doa gorto egin zin. Ba, well, aseidan egin egin duguna, bizizitza pertsanela dela, muketut batelea Hori eh uh, escucha dura bazitza la bat eginatzen a dos main xehaten dut laritz pertsonetan ez eta eta dut utze eh uh, uh, beukera emanez uh, ber dutenean kontaktatzea hortan hortan uh, txartinga gero pentsatzen dut ere gude langideak ez berrien eta ez dugula zainza berrien egiten beraz da badu duguna Ez delako bat ere zainzatagina, hori eraztentaket uh, hori zikere zer ikusian diaduela. Eta gero, hori, personalki bakoitzak nola ikusten ditu zangoazak. Hola, uh, nik, nik ezut bizi hori uh, kutsa dure bat bezala, eta hori eta, eta du nahi, janera haste buru uh, kontaktuan gareli, behar uh, no? duzela hariko hori uh, nahi, eta, eta benira inzitzen ez dira usartzen, hori uh, bakoitzak zazientekera uh, bakitzen ditu, eta uste ere... Uh, Laguntzen dutela, paskentetat berakotaren harteko ahreman hori ere ikitzen eta behikusten ahreman hori bat dela. Mere ustez ezak ariak ahreman profesional bat. Zerigatik, muga horiek nuk ez hartzen dituz, zainak nuketitu izrit bat eko kutsatu bat dituzela.